а високі груди напинають сорочку так, ніби хтось поклав їй у пазуху два шматки винишеної глини для глечиків. Але, на жаль, не мене п'ятисеми років після їхнього одруження, як Еда, народжуючи щороку дитину, дуже зміниться. Вона стане такою, як усі жінки громади. Череватою, товстозадою, великорукою, з обвислими до пупа зморщеними цицьками. А він, її чоловік, єдиний уже не зможе більше милуватися її вродою, бо й обличчя у неї змарніє, поморщиться, очі потьмяніють, волосся склочиться, зуби повипадають. А що робити, аби вона не старіла так швидко? Мабуть, Треба народжувати менше дітей. Але жінка повинна народжувати. Так усі кажуть. А найбільше про це говорить Відун Ош, якого всі слухають. Навіть вождь Рум І. Чому? Чому всі слухають цього малиноїда? Ран злякався таких думок і приклався до глечика з пивом. А потім сталося щось дивне. Чоловіки, жінки, діти, пси і коти почали кружляти довкола нього, дедалі швидше і швидше. Відтак закружляли хати, дерева, річки, і нарешті в шалену круговерть пустився весь світ. І тоді батько з одним із чоловіків його роду повели рана додому і вклали спати на лаву. На світанку прийшов зарізаний олень. Він зупинився біля їхнього хатнього вівтаря так, що кров із шиї стікала в жертовне попелище. Він докірливо глянув на рана і сказав, «А вітаю тебе, управний мисливцю, чоловіче й муже». «Новопосталий!» Ранові стало соромно. Він не знав, що відповісти. Адже управним мисливцем став частково завдяки тому, що зарізав цю шляхетну тварину. Але поза як він був добре вихованим хлопцем, то подякував за вітання. «То що? Посмакувала тобі моя печінка?» в'їдливо запитав Олень. Оленю, Оленю, заблокотів ран усвідомлюючи, що йому трохи соромно, але твердо знаючи, що правда на його боці, до того ж йому було зовсім не страшно. Оленю, пробач, що я тебе зарізав. Краще, аби на твоєму місці був вепр або лось. Лось. «Ха-ха-ха!» Олень силовано засміявся. «Невже ти, юний мисливцю, гадаєш, що міг би вполювати лося?» «Хто зна?» – загадково мовив Ран. «Оближ, хлопче!» – похитав рогами олень. «Ти і мене не подужав би полювати, якби не моя дурна голова!» «Розмахався, корова нетерпляча!» Тобі просто пощастило. Мені дуже шкода, що це були ви. Ранше жодну тварину не називав на ви. Тут це вийшло мимо волі. Нічого, примирливо сказав Олень. Я не серджуся на тебе. Що сталося, те сталося. Для нас, Оленів, краще було б, якби вас, людей, а також вовків, не було взагалі. Але якщо вже творець вас сотворив, то ми мусимо з цим жити, пильнуватися, швидко бігати, битися рогами. Ти кажеш, у рана з'явилося відчуття, ніби він знає Оленя дуже давно, тому й повернувся до дружнього Ти, що вас, Оленів, нас, людей, а також вовків, сотворив якийсь творець. Але ж відомо, що все живе народила велика богиня-матір. Ти так гадаєш, ране? Та це ж навіть діти знають, Оленю. Діти? О, скажи мені, а звідки беруться діти? Їх народжують жінки, це всі знають. А чому жінки народжують дітей? Як чому? Бо так має бути. Тиране, як уже дорослий, мав би відповісти, що жінка народжує дитину тому, що вона живе з чоловіком. Так, я це знаю. Без чоловіка жінка не може народити. А як тоді ваша велика матір «Народжує, навіть якщо вона богиня!» Ран замислився. А коли відповідь уже ось-ось мала з'явитися, він прокинувся. Схопився з лави, але голова заболіла так, що мусив лягти знову. Невже захворів? І сон такий дивний, ніби у яві. Ран розплющив очі і побачив просто перед собою якісь жовто-коричневі плями. Він протер очі, і плями стали візерунком хатнього горщика, який тримала в руках усміхнена мама. «Пий, п'яниця!» – сміючись сказала вона. «Пий холодну воду з джерела!» Ран хотів щось промовити, але сухий і шорсткий, як сукно язик, не слухався. Він згадав свій сон і перелякався. Зарізаний олень, дух убитої ним тварини, відібрав у нього мову. «Пий, синку!» – піднесла мама йому до вуст горщик. «Вода – це життя». Тепер Ран переконався, що це твердження таки істина. Старші його вчили, що світ складається з трьох сутностей. Ява – земля, на якій вони живуть. Вона тверда, якщо її не чіпати. І м'яка й податлива, якщо її м'яти для гончарства. А найголовніше – щедра, коли її орати, обробляти, засівати. Але для того, щоб земля дала людині глину для посуду і необхідних речей, і вродила пшеницю, потрібна вода. Друга сутність – права. Небо, що з одного боку має простір, у якому живуть сонце, місяці, зірки, а з другого зберігає невичерпний запас життєдайної води.